Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 36 Domnule, răspunse Monte Cristo cu o răceală de gheață, sunt foarte fericit că am putut să-i păstrez fiul unei mame, căci se zice că simțământul maternității este mai sfânt decât toate. Fericirea pe care am avut-o vă scutește de o a cărei îndeplinire fără îndoială că mă cinstește, Căci știu că domnul de Vilfor nu prea risipește favoarea pe care mi-o face, dar care, oricât de prețioasă ar fi, nu prețuiește pentru mine cât mulțumirea interioară." Vilfor, mirat de ieșirea aceasta la care nu se aștepta, trăsări ca un soldat când simte că primește o lovitură pe sub armura care îl acoperă. Cu abuzei sale disprețuitoare, Arătă din capul locului că nu-l socotea pe Monte Cristo drept un gentilom în toată puterea cuvântului. Magistratul privi apoi în preajmă cu gând să găsească ceva cu care să lege convorbirea întreruptă și greu de reluat. Văzând harta cercetată de Monte Cristo în clipa când intrase, Vilfor reîncepu. Vă ocupați cu geografia, domnule? E un studiu bogat mai ales pentru dumneavoastră care, după câte se spune... Ați văzut tot atâtea țări, câte sunt desenate în atlasul acesta?" Da, domnule," răspunse Montecristo, am vrut să fac asupra speciei omenești luată în totalitatea ei, ceea ce faceți dumneavoastră în fiecare zi asupra unor excepții, adică un studiu fiziologic." M-am gândit că îmi va fi apoi mai lesne să cobor de la general la particular decât de la particular la general." O axioma algebrică ne învață să pornim de la cunoscut la necunoscut și nu de la necunoscut la cunoscut. Dar luați-vă rog loc! Și Monte Cristo îi arătă cu mâna un fotoliu pe care procurorul fu nevoit să se ostenească să și-l tragă pentru a se putea așeza. Contele lor loc pe fotoliul unde stătuse sprijinit cu genunchiul atunci când intrase procurorul regal. În felul acesta... Monte Cristo se găsi pe jumătate întors spre oaspetele său, având fereastra în spate și cotul sprijinit de hartă. Pentru moment, harta forma obiectul conversației care lua, așa cum se întâmplase și la Morser și la Danglar, o întorsătură a idoma, dacă nu situației, cel puțin personajelor. Hmm, dumneavoastră filozofați! urmă Vilfor, după ce stă tu o clipă să-și întărească puterile ca un atlet când întâlnește un adversar puternic pe cinstea mea, domnule, dacă n-aș avea nimic de făcut ca dumneavoastră, mi-aș căuta o îndeletnicire mai puțin tristă așa e, domnule, răspunse Monte Cristo. omul e o de urâtă pentru cine îl studiază la microscopul solar dar parcă ați spus, dacă nu mă înșel că eu n-aș avea nimic de făcut. Nu cumva, dumneavoastră, din întâmplare, credeți că aveți ceva de făcut? Sau, ca să vorbim mai limpede, nu cumva credeți că ceea ce faceți merită o de a se numi ceva? Uimirea lui Vilfort spori și mai mult la această a doua lovitură dată cu atâta asprime de De mult nu mai auzise magistratul un paradox atât de tare sau, ca să vorbim mai exact, era pentru prima dată când i se spuneau asemenea lucruri. Procurorul regal își dădu să răspundă. Domnule, vorbi el, dumneavoastră sunteți străini și, după cum mi se pare că ați spus, v-ați petrecut o parte din viață în țările orientale. Nu știți, deci... Cât de prudentă și de echipzuită este la noi justiția, atât de expeditivă pe meleagurile acelea barbare. Ba da, domnule! Este pe de Claudio antic. Știu toate acestea pentru că m-am ocupat mai ales de justiția tuturor țărilor și am comparat justiția naturală cu procedura penală a tuturor popoarelor. Și trebuie să vă mărturisesc că tot legea popoarelor primitive, adică legea talionului, am găsit-o mai apropiată de inima lui Dumnezeu. Dacă ar fi adoptată legea aceasta, domnule, răspunse procurorul regal, ea ne-ar simplifica foarte mult codurile, iar magistrații noștri s-ar pomeni dintr-o dată, așa cum spuneați mai adineauri, că n-ar mai avea de făcut mare lucru. Poate că se va întâmpla și asta. Știți că invențiile merg de la compus la simplu și că perfecțiunea e totdeauna simplă. Până atunci, domnule, răspunse magistratul, codurile noastre există cu articolele lor contradictorii scoase din tradiția galică, din legile romane, din obiceiurile franceze. Iar cunoașterea tuturor acestor legi, cred că veți recunoaște, nu se capătă fără muncă, fără preget. E nevoie de studiu îndelungat pentru a dobândi știința aceasta și mai trebuie și o mare putere a minții ca să nu uiți, după ce ai dobândit-o. La fel cred și eu, domnule. Dar tot ce știți dumneavoastră despre codul francez, eu știu nu numai despre el, ci despre codurile tuturor popoarelor. Legile engleze, turcești, japoneze, indiene, îmi sunt la fel de cunoscute ca și cele franceze. Aveam deci dreptate când vă spuneam că relativ, știți că totul e relativ, domnule, că deci relativ la tot ce am făcut eu, dumneavoastră nu prea aveți ce face și relativ la ce am învățat eu, dumneavoastră mai aveți încă mult de învățat. În ce scop ați studiat ați? Monte Cristo zâmbi Bine, domnule, spuse el, văd că, în ciuda faimei de om superior pe care o aveți, dumneavoastră priviți toate lucrurile din punctul de vedere material și vulgar al societății, începând cu omul și terminând cu omul, adică din punctul de vedere cel mai restrâns și mai îngust pe care îl poate avea inteligența omenească. Fiți mai lămurit, domnule, spuse Wilford din ce în ce mai mirat. Nu vă înțeleg tocmai bine. Spuneam că, având ochii țintiți asupra organizării sociale a națiunilor, dumneavoastră nu vedeți decât resorturile mașinii și nu pe muncitorul sublim care o pune în mișcare. Spuneam că nu-i recunoașteți în față și în preajma dumneavoastră decât pe titularii locurilor ale căror brevete au fost semnate de miniștri sau de un rege, și că oamenii pe care Dumnezeu i-a pus deasupra titlurilor, a miniștrilor și a regilor, dându-le sarcina să urmărească o misiune și nu să ocupe un loc, aceea scapă scurtei dumneavoastră vederi. Și nu-i de mirare, dată fiind slăbiciunea omenească, organele ei slabe și incomplete. Tobias îl lua drept un flăcă oarecare pe îngerul care venise să-i redea vederea. Popoarele, îl luau pe Atila, menit să le nimicească, drept un cuceritor ca toți cuceritorii. Și a trebuit ca ei să-și dea pe față misiunea cerească pentru a fi recunoscuți. A trebuit ca unul să spună, sunt îngerul Domnului, iar celălalt sunt biciul lui Dumnezeu, pentru ca esența divină a amândorura să fie destăinuită. Atunci, dumneavoastră, vă socotiți una dintre ființele neobișnuite despre care ați pomenit?" întrebă Vilfor, din ce în ce mai mirat și crezând că vorbește cu un iluminat sau cu un nebun. De ce nu?" răspunse Montecristo rece. Domnule," continuă Vilfor buimăcit, iertați-mă, dar venind la dumneavoastră, nu știam că voi întâlni un om ale cărui cunoștințe și inteligență depășesc cu atâta cunoștințele și inteligența obișnuită a oamenilor. La noi, unde oamenii din nefericire sunt corupți de civilizație, nu se obișnuiește ca gentilomii având o avere uriașă ca a dumneavoastră, cel puțin după cât se spune, fiindcă vedeți eu nu întreb ci numai repet, la noi spuneam, nu se obișnuiește ca privilegiații bogățiilor să-și piardă timpul cu speculații sociale și cu visuri filozofice făcute cel mult pentru alinarea acelora pe care ursita i-a dezmoștenit de toate bunurile pământului. Oare ați ajuns la situația dumneavoastră strălucită, fără să fie admis și chiar fără să fi întâlnite excepții? Și nu vă exersați niciodată privirea care ar avea totuși atâta nevoie de finețe și de siguranță să ghicească dintr-o dată asupra cărui fel de om vi s-a abătut? Oare un magistrat nu trebuie să fie nu cel mai bun împărțitor al legilor, nu cel mai viclean tălmăcitor al încurcăturilor proceselor, ci o sondă de oțel pentru încercarea inimilor, o piatră de încercare a aurului aflat în orice suflet la oaltă cu mai mult sau mai puțin aliaj? Mă uimiți, pe cuvântul meu, răspunse Vilfor, până acum n-am mai auzit pe nimeni vorbind ca dumneavoastră. Asta din pricină că ați rămas mereu încuiat în cercul condițiilor generale și n-ați cutezat niciodată să vă înălțați privirea în sferele superioare pe care Dumnezeu le-a umplut cu ființe nevăzute sau excepționale. Dumneavoastră, domnule, credeți că sferele acestea există și că ființele excepționale și nevăzute trăiesc printre noi? De ce nu? Oare vedem aerul pe care îl respirăm și fără de care n-am putea trăi? Adică pe ființele despre care vorbiți nu le vedem? Ba da, le vedem când Dumnezeu le îngăduie să se materializeze. Atunci le atingem, trecem pe lângă ele, le vorbim, iar ele ne răspund. Mărturisesc că mi-ar plăcea să fiu prevenit când mă voi găsi în preajma unei asemenea ființe, zâmbi for. Vi s-a îndeplinit dorința, domnule. Ați fost prevenit mai adineauri și chiar acum vă previn eu. Așadar, dumneavoastră? Da, sunt una dintre ființele acestea excepționale și cred că până astăzi niciun om nu s-a mai găsit într-o situație asemănătoare cu a mea. Regatele regilor sunt mărginite fie de munți, fie de râuri, fie de schimbări ale moravurilor, fie de schimbările limbii vorbite. Regatul meu e mare cât lumea, căci eu nu sunt nici italian, nici francez, nici indian, nici american, nici spaniol. Eu sunt cosmopolit. Nici o țară nu se poate lăuda că m-a văzut nascându mă Și numai Dumnezeu știe ce ținuturi mă vor vedea murind. Îmi insușesc toate obiceiurile, vorbesc toate limbile. Dumneavoastră mă credeți francez, nu-i așa? Pentru că vorbesc franțuzește cu aceeași ușurință și puritate ca și dumneavoastră. Ei bine, Ali, nubianul meu, mă crede arab. Bertuccio, intendentul meu, mă crede roman. Ei de, sclava mea, mă crede grec. Înțelegeți așadar că, nefiind al niciunei țări, necerând ocrotirea niciunei stăpâniri, nerecunoscându-mi niciun om drept frate, nu mă țintuiește și nu mă oprește nicio o mustrare de cuget dintre cele care îi opresc pe puternici și nici o piedică dintre cele ce îi țintuiesc locului pe cei slabi. Eu n-am decât doi adversari. N-am să spun doi învingători, fiindcă dacă voi stărui, îi voi supune distanța și timpul. Al treilea și cel mai groaznic, este faptul că sunt muritor. Numai el mă poate opri din drumul meu și mai înainte de a-mi atinge ținta către care tind. Tot restul mi l-am calculat bine. Ceea ce oamenii numesc voința ursitei, adică ruina, schimbarea, întâmplările nesigure, le-am prevăzut pe toate. Iar dacă vreuna dintre ele mă poate atinge, niciuna nu mă poate doborâ. Până când am să mor, voi fi totdeauna ceea ce sunt acum Iată de ce vă spun lucruri pe care nu le-ați mai auzit niciodată Nici chiar din gura regilor, fiindcă regii au nevoie de dumneavoastră Iar ceilalți oameni se tem Oare cine nu-și spune într-o societate atât de caragios alcătuită cum e societatea noastră? Poate că într-o zi voi avea de-a face cu procurorul regal dar, dumneavoastră, domnule, nu vă puteți spune asta? Căci din moment ce locuiți în Franța, sunteți în mod firesc supus legilor franceze." Știu, domnule," răspunse Monte Cristo, dar când trebuie să mă duc într-o țară, încep să studiez cu mijloace proprii toți oamenii de la care aș putea avea ceva de nădăjduit sau de temut. Și ajung să-i cunosc la fel de bine Ba poate chiar mai bine decât se cunosc ei înșiși. Din pricina asta, procurorul regal cu care aș putea avea a face, oricine ar fi el, s-ar simți mult mai stânjenit decât mine. Vreți să spuneți, glăsuivil Vilfor că firea omenească fiind slabă, toți oamenii, după părerea dumneavoastră, au săvârșit greșeli Greșeli sau crime? Răspunse nepăsător Montecristo Și că dintre toți oamenii pe care nu-i recunoașteți drept frați După cum ați spus-o singur Numai dumneavoastră sunteți desăvârșit? Urma Vilfort cu glasul ușor tulburat Nu sunt deloc desăvârșit Sunt numai de nepătruns și atât Dar să ne oprim aici, domnule Dacă discuția noastră vă e neplăcută nu sunt eu mai amenințat de justiția dumneavoastră decât ați fi dumneavoastră de puterea mea de previziune. Nu, nu, răspunse repede Vilfor, temându-se fără îndoială să nu pară că părăsește terenul. Nu, cuvintele dumneavoastră sclipitoare și aproape sublime m-au înălțat deasupra vieții obișnuite. Noi nu discutăm, ci adâncim lucrurile. Dumneavoastră știți câte adevăruri crude, își spun uneori teologii de pe catedrele Sorbonei sau filozofii în cercurile lor. Să ne închipuim că facem teologie socială sau filozofie teologică și vă voi spune, oricât de aspru vi s-ar părea, frate, te-a copleșit trufia, ești deasupra altora, dar deasupra ta stă Dumnezeu. Deasupra tuturor, domnule, răspunse Monte Cristo cu un ton atât de adânc, Încât Vilfor se înfioră fără voie Trufia mea e pentru oameni Pentru șerpii aceștia gata oricând să se ridice împotriva celui ce îi depășește cu fruntea Fără să-i strivească în picioare Dar înaintea lui Dumnezeu care m-a scos din haos și m-a făcut ceea ce sunt Îmi lepăd trufia Atunci vă admir, domnule conte Spuse Vilfor, dându-i pentru prima oară în decursul acestui ciudat dialog Titlul aristocratic străinului căruia până acum îi spusese în mai, domnule. Da, vă spun, dacă sunteți cu adevărat tare, cu adevărat superior, cu adevărat sfânt sau de nepătruns, ceea ce, după cum bine spuneți, e același lucru, fiți mândru, domnule. Asta e legea dominației. Dar nutriți-o are vreo ambiție? Am avut una, domnule. Care? Și eu, așa cum mi se întâmplă oricărui om odată în viață, am fost înalțat de satana în vârful celui mai înalt munte. Ajuns acolo, el mi-a arătat întreaga lume și, așa cum îi spusese dată lui Crist, mi-a spus și mie, Iată fiu al omului, ce vrei să-ți dau ca să mi te închin mie? Am chipzuit atunci vreme îndelungată căci, de mult timp, o ambiție grozavă îmi rodea cu adevărat inima. Apoi i-am răspuns. Ascultă, am auzit mereu vorbindu-se despre ursită și, totuși, n-am văzut-o niciodată și nici n-am văzut ceva care să-i semene. Asta mă face să cred că ea nu există. Vreau să fiu Ursita.” fiindcă tot ce știu mai frumos, mai mare și mai sublim în lume, este să răsplătești și să pedepsești. Dar satana își plecă fruntea și gemul. Te înșeli," spuse el. Ursita există, numai că nu vezi tu, fiindcă fica aceasta a lui Dumnezeu e la fel de nevăzută ca și tatăl ei." N-ai văzut nimic care să-i semene, fiindcă ea lucrează în taină și umblă pe căi întunecate. Tot ce pot pentru tine e să te fac una dintre uneltele ei. Așa s-a încheiat târgul. Poate că mi-am pierdut sufletul, dar ce are a face? Și chiar de-ar mai trebui să-l încheie odată tot, nu m-aș da în lături. Vilfort se uită uluit la Monte Cristo. Domnule Conte, întrebă el... – Aveți rude? – Nu, domnule, sunt singur pe lume. – Cu atât mai rău. – De ce? – întrebă Montecristo. – Fiindcă ați fi putut vedea o priveliște care v-ar putea zdrobi trufia. – Spuneți că numai moartea vă sperie? – Nu spun că mă sperie. Spun că ea singură mă poate opri. – Dar, bătrânețea, misiunea mea va fi îndeplinită înainte de a îmbătrâni. Dar nebunia? Am fost la un pas de nebunie și dumneavoastră cunoașteți axioma non bis in idem. E o axioma din dreptul penal care, fără îndoială, e de domeniul dumneavoastră. Domnule, continuă Vilfor, mai sunt și alte lucruri de temut în afară de moarte, bătrânețe și nebunie. Mai e, de pildă, apoplexia, lovitura asta de trăsnet care te lovește fără să distrugă, și în urma căreia se sfârșesc toate Rămâi același și ești totuși alt om Dacă până atunci semănai cu Ariel Cu un înger Rămâi apoi doar o grămadă neînsuflețită Care, asemenea lui Caliban Seamănă cu o vită Asta în limba omenească se cheamă După cum vă spuneam Nici mai mult, nici mai puțin Decât o apoplexie Dacă vreți Veniți să ne continuăm discuția la mine, domnule Conte, într-o zi când veți simți nevoia să întâlniți un adversar în stare să vă înțeleagă și dornic să vă combată. Vi-l voi arăta atunci pe tata, domnul Noartie de Vilfor, unul dintre cei mai aprigi iacobine ai Revoluției franceze, adică cea mai sclipitoare îndrăzneală pusă în slujba celei mai viguroase organizații. E un om care poate că n-a văzut ca dumneavoastră toate regatele pământului, dar a pus numărul ca să răstoarne unul dintre cele mai puternice regate. E un om care, ca și dumneavoastră, se pretindea un trimis, nu al lui Dumnezeu, ci al ființei supreme, nu al ursitei, ci al fatalității. Ei bine, domnule, ruperea unei vene într-un lob al creierului, afrând toate acestea nu într-o zi, nu într-o oră. Ce, într-o clipă. În ajun era domnul Noartie, fost iacobin, fost senator, fost carbonar, râzând de ghilotină, râzând de tun, râzând de pumnal, domnul Noartie jucându-se cu revoluțiile, domnul Noartie, pentru care Franța nu era decât un vast joc de șah, ai cărui pion, turnuri, cavaleri și regină trebuiau să piară numai ca să facă regele mat. Domnul Noartie atât de temut, iar a doua zi a devenit bietul domnul Noartie, un bătrân țeapăn, supus voinței celei mai slabe ființe din casă, adică a nepoatei sale Valentan. A devenit în sfârșit un cadavru mut și înghețat care nu trăiește fără suferință, decât pentru a lăsa timp materiei să ajungă fără zguduiri la descompunerea totală. Priveliște aceasta nu e străină nici ochilor și nici minții mele, domnule. Întrucâtva sunt medic și, asemenea confraților mei, am căutat în repetate rânduri sufletul și în materia vie și în materia moartă. Dar, ca și ursita, el a rămas nevăzut ochilor mei, deși îl simt în inimă. O sută de autori, de la Socrate, de la Seneca, de la Sfântul Augustin, de la gal încoace, au făcut în proză sau în versuri apropierea pe care ați făcut-o dumneavoastră acum. Și totuși, înțeleg că suferințele unui tată pot aduce mari schimbări în sufletul fiului său. Ba chiar fiindcă asta vă este dorința, m-aș angaja să privesc spre umilința mea, priveliștea înspăimântătoare care trebuie că v-a foarte mult familia. Chiar așa s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu nu mi-ar fi dat o răsplată îmbelșugată. În fața bătrânului care coboară târându-se spre groapă, mi s-au născut doi copii. Valentan, o fată din prima mea căsătorie cu domnișoara René de saint și Eduard, fiul căruia i-ați salvat viața. Și cum priviți răsplătirea aceasta, domnule? întrebă Montecristo. Cred că tata, rătăcit de patimi, a săvârșit vreuna din greșelile care scapă justiției omenești, dar trezesc justiția lui Dumnezeu," răspunse Vilfort. Și mai cred că Dumnezeu, nevoind să pedepsească decât o singură persoană, nu l-a lovit decât pe el." Monte Cristo, deși zâmbea, gemo atât de adânc în fundul inimii sale încât Vilfort, dacă l-ar fi putut auzi, ar fi fugit în fricoșat. Rămas bun, domnule, urmă magistratul, care mai de mult vorbea stând în picioare. Vă părăsesc păstrându vă multă stimă. Și nășduiesc că, stima mea, vă va face plăcere atunci când mă veți cunoaște mai bine căci orice s-ar zice, nu sunt un om de rând. De altfel, v-ați făcut în doamna de vil fără prietenă pe vecie. Contele salută și se mulțumi să-l conducă numai până la ușa cabinetului. Vilfor ajunse la trăsură precedat de doi lachei care, la un semnal al stăpânului lor, se grăbiră să-i deschidă. Apoi, după ce procurorul regal dispăru, Monte Cristo zâmbind cu amărăciune, își spuse, Ajunge cu atâta o travă. Acum când miei inima plină să căutăm antidotul." Și lovi într-un gong. Ali, spuse el, mă urc la doamna, peste o jumătate de ceas să fie trăsura gata. Capitolul 11 Eide Ne amintim de noile sau mai bine zis de vechile cunoștințe ale contelui de Monte Cristo care locuiau în strada Meslay, Maximilian, Julie și Emmanuel. După plecarea lui Vilfor, gândindu-se la vizita plăcută pe care avea să o facă, la cele câteva clipe fericite pe care avea să le petreacă, la licărirea de rai strecurată în infernul în care intrase de bună voie, pe fața lui Monte Cristo se răspândi cea mai fermecătoare seninătate. Văzând acest chip iluminat de o bucurie atât de rară, Ali, venit în fugă la chemarea gongului, Plecase în vârful picioarelor și reținându-și răsuflarea, ca pentru a nu înspăimânta gândurile bune pe care îi se părea că le vede zburând împrejurul stăpânului său. Era la amiază. Contele își rezervase o oră pentru Eide. S-ar fi spus că bucuria nu putea să intre dintr-o dată în sufletul lui atâta vreme zdrobit, și că avea nevoie să se pregătească pentru emoțiile blânde, așa cum alte suflete au nevoie să se pregătească pentru emoțiile tari. Tânăra grecoaică, după cum am spus, locuia într-un apartament cu totul separat de apartamentul contelui. Locuința ei era mobilată în întregime după moda orientală. Avea parchetul acoperit cu covare groase turcești. De-a lungul zidurilor atârnau ștofe de brocart și în fiecare încăpere se întindea de-a lungul pereților un divan larg cu vrafuri de perne care se mutau după voința celui ce l-ar fi folosit. Eide avea în slujba ei trei franțuzoaice și o grecoaică. Cele trei franțuzoaice așteptau în prima încăpere gata să dea fuga la chemarea unui mic de aur și să îndeplinească poruncile sclavei de neam grec, care știa de ajuns franzuzește, ca să transmită dorințele stăpânei celor trei cameriste, cărora Monte Cristo le recomanda să se, se poarte cu Eide, așa cum s-ar fi purtat cu o regină. Tânăra se afla în încăperea cea mai departată a apartamentului, adică într-un fel de budoar rotund, luminat numai de sus și unde lumina pătrundea prin niște geamuri de sticlă trandafirie. Stătea întinsă pe niște perne de mătase albastră, brodate cu argint, jumătate răsturnată pe divan, rezemându-și capul de brațul drept îndoit molatic. Cu brațul stâng, ei deținea între buze tubul de coral de care era prinsă țeava flexibilă a unei narghilele. Astfel, Fumul nu putea să-i pătrundă în gură decât aromat cu apă de esmirna, prin care îl silea să treacă ușoara respirației a fetei. Poziția ei, cu totul firească pentru o femeie din Orient, poate că unei franțuzoaice i s-ar fi părut de o cochetărie cam afectată. Eide era îmbrăcată în veșminte de femeie din Epir, purtaș alvar de mătase albă brodată cu flori trandafirii și ei... Îi lăsau descoperite picioarele de copil pe care le-ai fi crezut din marmură de paros, dacă nu le-ai fi văzut jucându-se cu papucii încovoiați la vârf, brodați cu aur și perle. Avea un lici în dungi albastre și albe, cu mâneci largi, despicate ca să poată scoate brațele, cu butoniere de argint și cu nasturi de perle. În sfârșit... Mai avea un fel de corsaj lăsând prin tăietura lui în formă de inimă să-i se vadă gâtul și partea de sus a pieptului. Corsajul se încheia cu trei nasturi de diamant deasupra sânului, iar partea de jos ca și partea de sus a șalvarilor se pierdeau într-unul din acele brâie în culori vii și cu lungi ciucuri mătăsoși la care râvnesc atâta elegantele pariziene. Pe cap, ei depurta un mic fez de aur brodat cu perle pus pe o parte, iar deasupra fesului, spre partea în care era aplecat, un frumos strandafir natural, în culoarea purpurei, ieșea din pletele ei atât de negre încât păreau albastre. Frumusețea chipului acestuia era frumusețea greacă în toată desăvârșirea ei, cu ochi mari, negri, catifelați, cu nasul drept, cu buze de mărgean și cu dinți de perle. Peste acest ansamblu fermecător, Floarea tinereții se răspândea în întreaga strălucire și cu întreaga ei mireasmă. Eide putea să aibă 19 sau 20 de ani. Monte Cristo chema însoțitoarea greacă și o trimise să-i ceară eide îngăduința de a-l primi. Drept răspuns, Eide îi făcu semn însoțitoarei să tragă draperia de dinaintea ușii, al cărei pervas pătrat o încadra așa cum stătea culcată, ca într-un tablou încântător Montecristo înaintă Eide se ridică în cotul în care ținea narghileaua Și întinse contelui mâna în timp ce îl întâmpina cu un surâs De ce îmi ceri îngăduința de a intra la mine? Nu mai îmi ești oare stăpân și eu nu-ți mai sunt sclavă? Întrebă ea în limba sonoră a ficelor spartei și Atenei. Montecristo zâmbi și el Eide, spuse el Dumneata, știi că... de ce nu-mi spui tu, ca de obicei? Îl întrerupse tânăra greacă. Ți-am greșit cu ceva? Dacă ți-am greșit, trebuie să mă pedepsești și nu să-mi vorbești cu dumneata. urma urmă Montecristo, tu știi că acum suntem în Franța și că prin urmare ești liberă? Cum liberă? întrebă Eide. Liberă să mă părăsești? Să te părăsesc? De ce te-aș părăsi oare? Ce știu eu? Vom vedea lumei, nu vreau să văd pe nimeni. Iar dacă printre frumoși tineri pe care îi vei întâlni, vei găsi vreunul să-ți placă, nu o să fiu atât de nedrept. N-am văzut niciodată un bărbat mai frumos ca tine și niciodată n-am iubit pe altcineva în afară de tata și de tine. Biată copilă, spuse Montecristo. Asta e din pricină că niciodată n-ai vorbit cu altcineva decât cu tatăl tău și cu mine. Ce nevoie aș avea să vorbesc cu alții? Tata îmi spunea bucuria mea, tu îmi spui dragostea mea și amândoi mă numiți copila mea. Îți amintești de tatăl tău, Eide? Fata zâmbi. Îl port aici, spuse ea punându-și mâna pe ochi și pe inimă. Dar pe mine unde mă porți? întrebă Montecristo zâmbind. Pe tine te port pretutindeni. Montecristo prinse mâna Eidei cu gândul să-i o sărute, dar naiva copilă și retrase mâna și întinse fruntea. Acum Eide, îi spuse el, știi că ești liberă, că ești stăpână, că ești regină. Poți să-ți păstrezi sau să-ți lepezi costumul după cum dorești. Vei rămâne aici cât vei vrea și poți ieși când poftești. Te va aștepta totdeauna o trăsură gata înhămată. Ali și Mirto te vor însoți pretutindeni și-ți vor asculta poruncile. Am însă o singură rugăminte. Spune-o! Păstrează secretul nașterii tale și nu spune niciun cuvânt, despre trecutul tău. Nu rosti nicăieri numele ilustrului tău părinte și nici pe acela al sărmanei tale mame. Ți-am spus, stăpâne, că nu voi vedea pe nimeni. Ascultă, Eide, poate că o preliște aceasta orientală va fi imposibilă la Paris. Continuă să înveți cum se trăiește în țările noastre nordice, așa cum ai făcut la Roma, la Florența, la Milano și la Madrid." Asta îți va fi de folos oricum, și dacă vei trăi mai departe aici, și dacă te vei reîntoarce în Orient. Fata și îndreptă spre conte ochii mari și umeziți de lacrimi și răspunse. Dacă ne vom reîntoarce în Orient, vrei să spui, nu-i așa, stăpâne? Da, copila mea, continuă Montecristo, Știi bine că eu nu te voi părăsi niciodată. Nu arborele părăsește floarea ci floarea părăsește arborele. Nu te voi părăsi niciodată, stăpâne, spuse Eide, căci sunt sigură că n-aș putea trăi fără tine. Sărmană copilă, peste zece ani eu voi fi bătrân, iar tu vei rămâne încă tânără. Tatăl meu avea o barbă lungă și albă și asta nu mă împiedica să-l iubesc. Tata avea 60 de ani și mi se părea mai frumos decât toți tinerii pe care îi vedeam. Dar, ia spune crezi că ai putea să te obișnuiești aici? Pe tine te voi vedea în fiecare zi. Atunci, de ce mă mai întreb, stăpâne? Mă tem să nu te plictisești. Nu, stăpâne. Dimineața mă voi gândi că vii, iar seara îmi voi aminti că ai fost. De altfel, atunci când rămân singură, îmi am amintirile mele, revăd priveliști nesfârșite, zări largi cu Pindul și Olimpul pierzându-se în depărtare. Apoi păstrez în inimă trei simțăminte cu care nu te poți plictisi niciodată, tristețea, dragostea și recunoștința. Ești o vrednică, fica a epirului Eide! Ești grațioasă și poetică și se vede că deșcins din neamul de zeițe născute în țara ta. Fii deci liniștită, copila mea. Voi face astfel încât să nu ți rosești tinerețea, fiindcă dacă tu mă iubești ca pe tatăl tău, eu te iubesc ca pe fica mea. Te înșel, stăpâne! Pe tata nu-l iubeam cum te iubesc pe tine. Dragostea mea pentru tine e altfel. Tata a murit și eu mai trăiesc încă. Dar dacă ai murit tu, aș muri și eu." Montecristo întinse mâna cu un zâmbet de adâncă duioșie. Ea-i o sărută ca de obicei. Astfel, pregătit pentru întâlnirea pe care avea să o aibă cu Morel și familia lui, Montecristo plecă murmurând versurile din Pindar. Tinerețea e o floare al cărei fructe dragostea. Fericit cu legătorul care îl culege după ce l-a văzut pârguindu-se cu un cetul. Așa cum poruncise, trăsura era gata. Montecristo se urcă în ea și, ca întotdeauna, caii porniră în galop. Capitolul 12. Familia Morel Peste câteva minute, Contele ajunse în strada Mesley, numărul 7. Acolo se afla o casă albă și veselă. În curtea din fața casei se înălțau două tufe pline de flori destul de frumoase. În portarul care îi deschise, contele îl recunoscu pe bătrânul Cocle. Dar fiindcă bătrânul, după cum ne amintim, n-avea decât un ochi și fiindcă în nouă ani ochiul acesta îi se slăbise grozav, Cocle nu îl recunoscu pe Monte Cristo. Ca să oprescă în fața intrării, trăsurile trebuiau să facă un micocol, fărind astfel o fântână arteziană ce dintr-un bazin făcut din scoici și pietricele, lux care ațâțase multe invidii în cartier și din a cărei pricină casa fusese botezată micul Versailles. E deprisos să mai spunem că în bazin forfoteau o mulțime de pești roșii și galbeni. Casa... Ridicată deasupra unui etaj de bucătării și cămări, mai avea în afară de parter două etaje întregi. Tinerii o cumpăraseră împreună cu dependințele formate din niște ateliere imense, din două pavilioane în fundul unei grădini și din grădină. De la prima ochire, Emanuel văzuse în așezarea aceasta un prilej de afacere. El își oprise casa și jumătate din grădină și trăsese o linie, adică ridicase un zid, între ele și atelierele pe care le închiriase împreună cu pavilioanele și cu partea de grădină legată de ele. Astfel, pentru o sumă destul de mică, tinerii aveau o locuință la fel de bine zăvorâtă pe cât era acelui mai grijuliu proprietar al unei clădiri din Fauburgul Saint-Germain. Sufrageria era din stejar, salonul din mahon și catifea albastră, dormitorul din lemn de lămâi și damasc verde. Printre ele se mai aflau acolo și un cabinet de lucru pentru Emanuel, care nu lucra deloc, și o sală de muzică pentru Julii, care nu era deloc muzicantă. Etajul al doilea era în întregime rezervat pentru Maximilian. Locuința fusese întocmită exact ca a surorii sale, doar atât că sufrageria fusese transformată în sală de biliard și tânărul își aducea aici prietenii. Când sosi trăsura contelui, Maximilian supraveghea personal țesălatul calului, fumându-și țigara la poarta grădinii. După cum am spus, Cocle deschise poarta. Baptistin sări de pe scaunul său și le întrebă dacă domnul și doamna Erbol și domnul Maximilian Morel erau acasă pentru Contele de Monte Cristo. Pentru Contele de Monte Cristo, strigă Morel, aruncându-și țigara și alergând în întâmpinarea lui său. Cum să nu fiu acasă pentru el? Vă mulțumesc, vă mulțumesc de o sută de ori, domnule Conte, că nu v-ați uitat făgăduiala. Tânărul ofițer strânse atât de prietenos mâna Contelui, încât acesta își dădu seama cu câtă sinceritate și bucurie era primit și cu câtă nerăbdare fusese așteptat. Poftiți, poftiți, continuă Maximilian. Vreau să vă conduc eu. Un oaspe ca dumneavoastră nu trebuie să fie anunțat de servitor. Sora mea e în grădină taie trandafirii ofiliți. Cum meu își citește ziarele la câțiva pași de ea, fiindcă oriunde o vezi pe doamna Erbol... N-ai decât să te uiți la câțiva pași în preajmă și ai să-l găsești pe domnul Emanuel și reciproc, după cum se spune la școala politehnică. Zgomotul pașilor atrase atenția unei femei de vreo 20-25 de ani, care, îmbrăcată într-un capot de mătase, curăța cu deosebită grijă o tufă de trandafiri galbeni. Femeia aceasta era micuța Julie, devenită, așa cum îi prezisese trimisul casei Thomson french doamna Emmanuel Erbol. Văzând un străin, ea scoase un strigăt. Maximilian începu să râdă. Nu te speria, surioară," îi spuse el. Domnul conte nu-i decât de trei zile la Paris, dar știe de pe acum cum arată o rentieră din Mare. Iar dacă nu știe încă, ai să-i arăți tu." — Vai, domnule! se scuză Julie. Să vă aduc așa e o trădare din partea fratelui meu. După cum vedeți, nu se poartă deloc drăguți cu biata lui surioară. — Penelon! Penelon! Un bătrân care săpa un strat de trandafiri bengalezi își înfipse sapa în pământ și se apropie, cu șapca în mână, ascunzând cât putea mai bine o bucată de tutun înfundat pentru un moment în adâncurile fălcilor sale. Câteva șuvițe albe îi argintau părul încă des, în timp ce tenul bronzat și privirea lui cutezătoare și vie arătau că e un vechi marinar ars de soarele ecuatorului și bătut de furtuni. Mi se pare că ați făcut apelul, domnișoară Julie," răspunse el. Sunt prezent." Penelon își păstrase obiceiul de a-i spune fetei patronului său, domnișoara Julie, și nu se putuse obișnui nici în ruptul capului să-i spună doamna Erbol. Penelon, spuse Julie, du-te și anunței domnului Emanuel plăcuta vizită care ni se face în timp ce Maximilian îl va conduce pe domnul în salon. Apoi se întoarse spre Monte Cristo. Domnul îmi va îngădui să dispar pentru o clipă, nu-i așa? Și, fără să aștepte răspunsul contelui, ea fugi pe după o tufă și porni în goană spre casă pe o alee laterală. Dragă domnule Morel," spuse Montecristo, îmi dau seama cu durere că v-am făcut revoluție în familie." Ia uitați-vă," râse Maximilian, îl vedeți acolo jos pe soț, punându-și redingota în locul hainei? Asta arată că sunteți cunoscut în strada Meslei." Erați anunțat, vă rog să mă credeți. Am impresia că aici trăiește o familie fericită, spuse Montecristo, răspunzându-și propriilor sale gânduri. Da, puteți fi siguri de asta. Ce vreți, au tot ce le trebuie ca să fie fericiți. Sunt tineri, veseli, se iubesc... Și cu venitul celor 25 de mii de livre ale lor își închipuie, deși au trecut pe lângă bogății imense, că au averea lui Rothschild.